Ana Karenina, pista 57 Trebuie să-mi în fire, își zise Constantin Dimitriș și își ridică pușca și pălăria. Chemă la picior cățeaua și ieși din baltă. Când ajunse pe uscat, Levin se așeză pe un popândac, se descălță și scursea scurse apa din cizmă. Se apropie de baltă, băuz dravând din apa cu gust de rugină, își udă bine în cinse ale puștii și se spălă pe față și pe mâini. După ce se răcorii, se îndreptă din nou spre același loc unde se lăsase răbecațele, cu hotărârea neclintită de a nu-și mai pierde firea. Levin hotărâ să fie calm, dar se petrecu același lucru. Atingea cu degetul trăgaciului înainte de a fi ochit. Totul mergea din ce în ce mai prost. n de întorbă decât cinci bucăți când ieși din baltă la Anini, unde trebuia să-l întâlnească pe Stepan Arcadici. Înainte de a zări pe Oblonski, Levin îi văzu câinele. Negru de nemolul împuțit al bălții, crac țâșnite după o rădăcină răsucită de anin și cu un aer de învingător se mirosi cu lasca. După crac, în urma animalului, se evit statura chipeșa lui Stepan Arcadici. Roșu și luarcă de sudoare, cu gulerul descheiat, el venea în întâmpinarea lui Levin, trăgând ușor piciorul ca și mai înainte. Cum v mers? Ați stras mult?" zise Stepan Arcadici zâmbind voios. Dar tu?" îl întrebă Levin. N-avea însă nevoie să-l mai întrebe, căci îi vedea torba plină. Binișor! Avea 14 bucăți. Strașnică baltă? Desigur că te-a încurcat, Veslovski. Când doi pușcași trebuie să vâneze cu un singur câine, nu le prea vine la îndemână. Spuse Stepan Arcadici, micșorându-și izbânda. Capitolul 11 Când le vin însoțit de Stepan Arcadici, ajunse la izba mujicului la care trăgea de obicei, îl găsia acolo pe Veslovski. Ședea pe o bancuță în mijlocul casei, ținându-se cu amândouă mâinile de ea. Un soldat, fratele gazdei, îi trăgea cizmele pline de noroi. Vesel, va se încarădea cu râsul lui molipsitor. de -abia am picat și eu, ils și charmant, au fost fermecători. Închipuiți-vă, mi-au dat să beau și să mănânc. Ce pâine, o minune, delicios. și ce că n-am băut niciodată ceva mai gustos. N-au vrut să ia bani pentru nimic în lume. Toți spuneau să nu vă fie cu supărare. De ce să ia bani? Ați fost oaspetele lor. dar nu le văd ca de vânzare, zise soldatul, scoțându-i în cele din urmă cizma udă cu ciorapul în negrit. Cu toată necurățenia adusă în izbă de cismele vânătorilor și de câinii murdari care se lingeau într-una, cu tot mirosul de baltă și de praf de pușcă ce se încinse înăuntru, și deși lipseau cuțitele și furculițele, și cinară și băură ceai cu atâta poftă, cum se mănâncă numai la vânătoare. Spălați și curați, tus trei se duseră în șura de fân, unde vizitii pregătise așternutul pentru boieri. Cu toate că se înoptase, nici unui vânător nu era somn. Vorba lincezii la început între amintiri și povestiri despre felurite lovituri, câini și despre vânătorile de odinioară, și aluneca apoi asupra unui subiect care îi interesa pe tus trei. Stârnit de cuvintele de admirație ale lui Vasenca, care nu înceta de a lăuda frumusețea serii, mireasma fânului, farmecul căruței sfărâmate, i se păruse sfărâmată fiindcă fusese scoasă de pe roțile de dinainte, inima bună a care cinstiseră cu vodcă și câinii culcați, fiecare la picioarele stăpânului său, Stepan Arcadici, povestit despre o vânătoare minunată la Maltus, unde fusese cu un an mai înainte. Maltus era un vestit și bogat antreprenor de căi ferate. Descrise bălțile arendate de Maltus în guberniat ver și în ce stare le ținea, apoi trăsurile și docarele care îi duceau pe vânători și cortul întins pe malul bălții pentru gustarea de dimineață. Nu pricep deloc, îl întrerupse Levine ridicându-se din așternutul lui de fân. Cum nu te dezgustă asemenea oameni? Desigur că o gustoare la care se bea la fit e foarte plăcută, dar cum nu te dezgustă tocmai luxul acesta? Toți oamenii ăștia fac bani, Întocmai ca cupcii care se îmbogățeau într-un chip rușinos, fără să le pese de disprețul celorlalți, știind că, în cele din urmă, averile adunate necinstit pot răscumpăra până și disprețul. Foarte adevărat!" exclamă Vasenka Veslovski. Perfect! Oblonski firește o face numai din bonomii, dar alții spun. Chiar și Oblonski frecventează casa lui." Ba deloc!" Levin simțit că oblonschi zâmbea rostind aceste cuvinte. E unul socot mai necinstit decât oricare dintre negustorii sau nobilii bogați. Și unii și alții au făcut avere deopotrivă prin muncă sau printr-un efort intelectual. Bine, bine, dar prin ce muncă? Să capeți o concesie și să o revinzi, asta e muncă? Firește că da. E muncă în sensul că dacă n-ar fi existat el și alții ca dânsul, n-am fi avut nici căi ferate. Cum poți să asemuiești munca asta cu munca muzicului sau a savantului? Să zicem că nu, totuși este o muncă, fiindcă activitatea lui dă un rezultat, calea ferată. Dar tu ești de părere că liniile ferate sunt inutile. Asta e o altă problemă. Sunt gata să recunosc că sunt folositoare. Orice achiziție însă, care nu corespunde muncii depuse, e necinstită. Dar cine este chemat să hotărască dacă într-adevăr corespunde ori nu? Dobândirea de bunuri pe căi cinstite, prin vicleșuguri, urmările vin dându-și seama că nu poate preciza limita dintre cinste și incorectitudine, seamănă cu îmbogățirea bancherilor. Răul acesta, adică dobândirea de averi uriașe fără muncă, așa cum era pe vremea otcupurilor, nu și-a schimbat decât forma. Loroa e mor, viv loroa. Regele a murit, trăiască regele. De îndată ce s-a desfințat tot s-au iubit căile ferate, băncile, adică tot averi făcute fără muncă. Da, s-ar putea să fie drept și cu minte ce spui. Crac, stai liniștit!" strigă Stepan Arcadici câinelui său, care se scărpina și răvășa tot fânul. Fiind convins probabil de justeța punctului său de vedere, el vorbea calm și fără grabă. Dar tu n-ai precizat hotarul dintre munca cinstită și cea necinstită. Faptul că eu am o leafă mai mare decât șeful meu de birou, care cunoaște lucrările mai bine decât mine E lucru necinstit Nu știu Atunci să-ți spun eu Faptul că tu primești pentru munca ta din gospodărie Să zicem 5.000 de ruble Pe când gazda noastră Un muzic nu scoate mai mult de 50 de ruble Oricât ar munci Asta e tot atât de incorrect Ca și faptul că eu primesc mai mult decât șeful meu de birou Iar Maltus Mai mult decât un maestru de la calea ferată de fapt, eu cred că ciuda oamenilor împotriva celor bogați e numai din invidie. Nu, nu e drept, zise Veslovski. Nu poate fi vorba de invidie. Afacerea asta are totuși ceva necurat în ea. voie, urma Levin. Spui că e nedrept ca eu să am 5000 de ruble, iar muzicul 50. E adevărat. Simt că e o nedreptate, dar într-adevăr așa e. Când stai să te gândești că noi mâncăm, bem, mergem la vânat, nu facem nimic și el muncește veșnic, veșnic," zise Vasenka Veslovski, gândindu-se probabil pentru întâia dată în viața lui la lucrul acesta și de aceea vorbind cu toată sinceritatea. Da, îți dai seama de asta, însă nu-i cedeți moșia ta," spuse Stepan Arcarici, care l-a țățat pe Levin parcă-ntra dins. În vremea din urmă, între cei doi cumnați, se îi scase parcă un fel de ostilitate ascunsă. Parcă de când țineau două surori, începuse între ei o rivalitate, fiecare căutând să dovedească cine și-au rânduit mai bine viața. Și acum, acest sentiment începuse să se manifeste într-o discuție pe chestiuni personale. Nu dau fiindcă nu mi-o cere nimeni și chiar dacă aș vrea, n-aș putea să o dau și nici n-aș avea cui," răspunse Levin. Dă-o mujicului ăstuia, n să te refuze Cum să-i o dau? Să mă duc cu el și să fac un act de vânzare, cumpărare? Nu știu, dacă ești convins că n-ai dreptul Ba, nu sunt convins deloc Din potrivă, simt că n-am dreptul să o dau Fiindcă am îndatoriri și față de pământ și față de familie Dă-mi voie Dacă tu crezi că această inegalitate e nedreaptă E de datoria ta să o faci să înceteze Încerc să fac acest lucru dar negativ, în sensul că nu caut să adâncesc deosebirea de situații care există între mine și el. Să am iertare, dar ăsta e un paradox. Da, explicația e cam sofisticată, întări Veslovski. Hei, gospodarule, îi strigă vasenca care, făcând să scârție ușa, intrase în șură. Ce e? Încă nu te-ai culcat? ce culcat? Credeam că boierii s-au culcat când colo îi aud vorbind. Am de luat o coasă de aici. Nu mușcă oare câinele? Adăugă muzicul, călcând cu băgare de seamă cu picioarele goale. Dar, dumneata, unde o să te culci? Ne ducem să paștem caii. Ah, ce noapte! Izbucni Veslovski aruncând o privire către lumina slabă a Amurgului, spre un colț de casă și spre căruța fără cai, care se vedea în cadrul larg al ușii deschise. Ascultați! Se aud cântând niște voci de femei! Și nu-i zicurât. Cine cântă, gospodarule? Niște fete de la curte, de aici, de alături. Hai să ne plimbăm, tot nă să putem dormi. Hai, Oblonski! Cum aș face să pot cedea și culcat, dar și să plec? Răspunse Oblonski, întinzându-se. Tare bine e să stai culcat. Atunci mă duc singur, hotărâ Veslovski, sculându-se repede și încălțându-se. La revedere, domnilor! Dacă o fi frumos, vă chem. Mi-ați oferit vânat berechet, n-am să vă uit. nu e așa că e băiat simpatic? Întrebă Oblonski după ce ieși Veslovski și muzicul închise ușa în urma lui. Da, e simpatic, răspunse Levin, gândindu-se mai departe la subiectul convorbirii de mai înainte. Îi se părea că și exprimase cât putuse de limpe de ideile și sentimentele. Totuși, acești oameni, amândoi deștepți și sinceri, îi spuseseră într-un glas că se mângâie cu sofisme. Asta îl punea pe gânduri. Și așa, dragul meu, una, două, ori recunoști că o rânduire actuală a societății este dreaptă și atunci poți să-ți aperi drepturile, ori recunoști că te bucur de avantaje nedrepte, cum fac de altfel și eu, și te bucur de ele cu plăcere. Nu, dacă te-ai bucurat de avantaje nedrepte, nu te-ai putea folosi cu plăcere de bunurile acestea. Eu cel puțin... N-aș fi în stare. În ceea ce mă privește, trebuie să simt înainte de orice că nu sunt vinovat. Și ce-ar fi la urma urmei dacă ne-am duce și noi? Întrebă Stepan Arcadici, obosit probabil de atâta gândire. Tot nu putem adormi. Hai să mergem. Levin nu răspunse. Îl urmărea ceea ce se spusese în timpul convorbirii și anume că încearcă să fie drept numai în sens negativ. Oare numai negativul poate să fie drept? Se întrebă el Ce tare miroase fânul proaspăt Zise Stepan Arcadici Ridicându-se într-un cot Nu-i chip să adormi și pace Vasemca trebuie să fi pus ceva la cale acolo N-auzi hohote de râs și glasul său Vrei să mergem și noi? Hai! Nu, nu merg Nu cumva faci și asta tot din principiu? Adăugă Stepan Arcadici cu un surus Căutându-și pe întuneric cascheta nu din principiu. De ce să mă duc? Calce rău, ți-o spun eu. Îl descăriste Stepan Arcadici, găsind cascheta și ridicându-se în picioare. Adică de ce? Crezi că nu mi-am dat seama de relațiile dintre tine și soția ta? Am văzut că plecarea pentru două zile la vânătoare era o problemă de o importanță capitală pentru voi. Asta e frumos ca idilă, dar nu merge pentru toată viața. Soțul trebuie să fie independent. Are interesele lui bărbătești. Soțul se cuvine să fie bărbat Încheie Oblonschi deschizând ușa Adică ce ar trebui să fac? Să umblu după slușnicele de la curte? Îl le întrebă Levin Și de ce nu dacă îți face plăcere? Să nu tirpa a consecans Asta nu dăunează cu nimic Soția mea nu s-a simțit rău din pricina asta Și eu aș petrece Lucrul de căpetenie este să-ți ferești sfințenia acasăi Acasă să nu se întâmple nimic nu trebuie însă să-ți legi mâinile. Se poate, răspunse rece Levin și se întoarse pe cealaltă parte. Mâine dimineață trebuie să plecăm devreme. N-am să scolpe nimeni, am să pornesc cum s-o crăpa de ziua. Monsieur, venez vite! Domnilor, veniți repede! S-a auzit glasul lui Veslovski, care se întorcea. Charmant! Eu am descoperit-o! Charmant! O adevărată Gretchen. Am și făcut cunoștință. E într-adevăr grozav de drăguță. Povestea el mulțumit de parcă fata ar fi fost făcută așa de nostimă, anume pentru dânsul, și-și arăta mulțumirea față de cel ce i-o pregătise lui. Levin se prefăcea că doarme, iar Oblonski își puse pantofii, aprinse o țigară și ieși din șură. În curând, glasurile li se stinseră în depărtare. Levin nu putea dormi multă vreme. Auzat cum ronțăiau caii fânul, Apoi cum se pregătea gospodarul să plece cu fiul cel mai mare și cum cu caii l-a păscut. Mai târziu, auzi cum soldatul, împreună cu nepotul său, mezinul gospodarului, se cuibăriră să se culce de cealaltă parte a șurii. Auzi cum copilul împărtășea untului, cu glas subțirel, impresia făcută de câini, care îi se părură uriaș și înspemântător. În sfârșit, copilul întrebă ce vor vâna câinii. Soldatul îi răspunse cu glas răgușit și somnoros că vânătorii au să se ducă mâine la baltă, unde o să tragă cu puștile. Iar în cele din urmă, ca să scape de întrebările băiatului, îi spuse Culcă-te, Vasca! Hai, culcă-te, că de nu...!" Peste puțin timp, soldatul început să sfărăie și totul a muțit. Nu s-auzea decât nechezatul cailor și țivliturile becațelor. Oare numai în mod negativ... Își repeta Levin întrebarea. Ei și? Eu nu sunt de vină? Și început să se gândească la ziua de mâine. Mâine dimineață am să plec de vreme și o să încerc că am păstra sângele rece. Sunt o sumedenie de becațe, se află și duble. Când am să mă întorc, voi găsi un bilet de la Kitty. Da, cred că Stiva are dreptate. Nu mă port bărbatește cu dânsa. Am ajuns ca o muiere. Dar ce e de făcut? Și aici, tot în mod negativ, auzi prin somn râsetele și glasurile vesele ale lui Veslovski și Stepan Arcadici. Deschise o clipă ochii. Răsărise luna. Cei doi prieteni stăteau de vorbă în fața ușii deschise, scăldați de lumina via a lunii. Stepan Arcadici spunea ceva despre frăgezimea fetei pe care o asemuia cu o lună proaspătă, dezghiocată de curând. Iar Veslovski, hohotind cu râsul său molipsitor, repeta ceva spus probabil de un mușic. Făte luntre și punte și ia-ți femeia ta!" Levin rostica prin vis. Domnilor, mâine cum s-o de ziua și a dormit?" Capitolul 12 Deșteptându-se în zor, Levin încercă să-și trezească și de vânătoare. Vasenca, culcat pe pântece și ținând întins piciorul descălțat și numai înciorat, dormea atât de adânc, încât cu toată străduința lui Levin nu răspunse nimic. Oblonski refuză prin somn să plece așa de dimineață. Chiar și Lasca, care dormea încolocită la marginea fânului, se sculă în silă și și întinse alene pe rând picioarele de dindărât, desmorțindu le. Levin se încălță, își luă pușca și, deschizând cu băgăre de seamă ușa șurii, care scârțâia, ieși pe uliță vizitii dormeau lângă trăsuri Ca ei numai unul lor ale neșovăzi Împrăștiindu-l cu botul în iesle Afară stăruia încă lumina slabă de dinainte de mijitul zorilor De ce te-ai sculat așa de vreme, conașule? îl întrebă prietenos bătrâna gazdă Care tocmai ieșise din izbă Vorbindu-i ca unui vechi prieten Plec la vânăt, mătușico Pot trece pe aici spre baltă? Iau udea dreptul prin dosul casei pe ari și prin câinepiști. Dai acolo, într-o potecuță. Pășind cu grijă cu picioarele goale, arse de soare, bătrâna al petrecu pe Levin și deschise o portiță care dădea spre o arie. Pe aici te drept la baltă. Ai noștei s-au dus într-acolo încă de seară. Lasca alerga voioasă înainte pe potecă. Levin mergea în urma ei cu pași repeți și ușori, uitându-se mereu la cer. Vrea să ajungă la baltă. Înainte de răsăritul soarelui Dar soarele nu zăbovea Luna, care lumina încă pe când ieșise levin Acum lucea ca argintul viu Lucea fărul dimineții Care mai înainte strălucea așa de puternic Aproape nu se mai vedea Niște pete pe câmpul îndepărtat Nelămurite mai înainte Prindeau chip Erau niște căpițe de secară Roa, nezărită încă fără lumina soarelui În cânepa înaltă și aromată Care fusese rărită Uda picioarele și bluza lui Levin până mai sus de brâu. În liniștea limpede a dimineții se dezlușeau chiar și zvonurile cele mai slabe. O albine trecu în zbor pe lângă urechea lui Levin șuierând ca un glonț. El aruncă o privire atentă în jurul. Mai văzut o și încă una. Veneau de peste gardul de nuiele al prisăcii și se mistuiau pe deasupra cânepiștii spre baltă. Potecuța alduse de-a dreptul la baltă. Puteai ghici unde e balta după aburii care se ridicau din ea, ici mai deși, colo mai rari, încât rogozul și tufele de răchită se legănau pe aburi ca niște ostroave. Pe malul bălții și la marginea drumului, copiii și mujicii care păzeau caii și culcați și dormeau acoperiți cu sumanele, așteptând faptul zilei. În apropiere umblau trei cai împiedicați. Unul zornăia din piedica de fier, Lasca mergea alături de stăpânul său. Cerea să fie lăsată înainte și se uita în jur. Trecând de mujicii care dormeau și ajungând în dreptul primelor tufe de ierburi, le vin cercetățe vile puști și dădu drumul câinelui. Un cal murg de vreo trei ani, bine hrănit, văzând câinele, se smuci într-o parte, își răsuci coada și sfărăi. Ceilalți cai se speriară și ei. Bălăcindu-se prin apă cu picioarele împiedicate și făcând cu copitele prin clisa groasă un zgomot ce aducea plescăit de palme, Caii începură să sare ca să iasă din baltă. Lasca se opri privind ironic caii și uitându-se întrebător la Levin. Acesta o mângâie și îi fluieră însemn că poate începe. Cățeaua a pornit în fugă, voioasă și grijulie, peste mlaștina care se legăna sub ea. Intrând în baltă, printre miresmele cunoscute de rădăcini de ierburi palustre, de rugina apei și prin izul străin al baligii de cal. Lasca simțit parcă răspândit pretutindeni un miros de pasăre, cea mai mirositoare pasăre, care o tulbura mai mult decât toate celelalte. Pe alocuri, în mușchi și pe brusturii de baltă, izul acesta era foarte puternic, dar cățeaua nu se putea lămuri din ce parte venea mai mult și de unde mai puțin. Ca să descopere firul miresmei, ea trebuia să meargă mai departe, în bătaia vântului. Lasca parcă nu-și mai simțea picioarele. Sărea într-o fugă încordată. Dacă ar fi fost nevoie, s-ar fi putut opri din fiecare salt. se întoarse la dreapta ca să se ferească de vântulețul care sufla dinspre răsărit, înainte de mijitul zorilor, și porni cu botul împotriva vântului. Punerile umflate, trăgând aer în piept, cățeaua simțit numai decât, nu numai urmele păsărilor, ba că și ele erau acolo, înaintea ei. Și nu numai una, ci multe. Își încetini goana, păsările se aflau acolo, dar unde anume nu se putea încădumirii. Ca să găsească locul, Lasca a început să facă un cerc, când glasul stăpânului ei îi a bătut deodată luarea aminte în altă parte. Lasca, aici?" îi strigă Levin, arătându-i altă direcție. Lasca rămase câtva timp locului, parcă întrebându-l dacă n-ar fi mai bine să meargă mai departe, încotro pornise ia. El însă repetă porunca cu glas supărat, arătând spre niște păpândace acoperite cu apă, unde nu putea fi nimic. Lasca îl ascultă, prefăcându-se că începe să caute, ca să-i facă plăcere. Scotoci printre ierburi și se întoarse în locul de unde plecase. Acolo simți numai decât din nou vânatul. Acum, când le nu mai încurca, Lasca știa ce avea de făcut. Fără să se uite unde calcă, potignindu-se cu ciuda în popânda cele mai înalte, cățeaua cădea în apă, dar își revenea datorită picioarelor sale sprintene și puternice. Începu în sfârșit să facă un cerc care trebuia să lămurească cum stau lucrurile. Mirosul lor o izbea din ce în ce mai tare și mai deslușit. Deodată, Lasca înțelese că una din ele era acolo, după tufa aceea, la cinci pași de dânsa. Se opri. Tot trupul îi încremeni. Din pricina picioarelor scurte, cățeaua nu putea vedea nimic în fața sa. Știa însă după miros că pasărea nu putea fi mai departe de cinci pași. Stătea în aret, simțind-o tot mai puternic, și aștepta plină de încântare. Coada ei întinsă și încordată, presărea ușor în vânt. Cățeaua își ținea gura puțin între deschisă și urechile ciulite. O ureche ei se resfrânsese din fugă. scară sufla greu, dar cu luarea minte și cu mai mare băgare de seamă, întoarse spre stăpânul său nu atât capul, cât ochii. Levin, cu o expresie pe care o cunoștea bine, și cu niște ochi care îi păreau lascăi înfricoșători, înainta potignindu-se în popândace și mult prea încet după părerea ei. I se părea că Levin pășea încet, deși alerga. După felul cum căuta cățeaua, care se lipise cu pântecele de pământ, cu gura ușor deschisă și parcă văslind tărâș cu picioarele de dinapoi, Levin înțelese că lasca dăduse peste duble. Rugându-se lui Dumnezeu să-i zbândească, mai ales cu primul foc, Levin se apropie în fugă de cățea. Ajuns lângă ea, privi înainte și, de la înălțimea lui, văzu cu ochii ceea ce lasca văzuse cu nasul. În cotlonul dintre două popândace se zera o dublă. Aceasta întoarse capul și ascultă. Apoi, abia desfăcându-și aripile și, și strângându-și le iarăși, se mistui după o tufă, dând stângaci din coadă. Pil, pil! strigă Levin împingându-o de la spate. Dar nu pot să mă mișc. Părea că se gândește că Încotro să pornesc. De aici le simt, dar dacă înaintez, n-am să mai dau seama unde sunt și cine sunt. Dar Levin o cu genunchiul și cu o șoaptă emoționată rosti. Pil, la o ca pil. Ei, fie, dacă ține numai de cât, o fac, însă nu mai răspunde nimic. Păruse să-și spună lasca și zbucni înainte printre popândacei cât o țineau picioarele. Acum nu mai mirosea nimic. Vedea numai și auzea, dar nu pricepea nimic. La 10 pași de locul unde stătuse mai înainte, se ridică o dublă cu un huruit gros și cu fâlfâitul de arit caracteristic. În urma împușcăturii, pasărea bufni greu cu pieptul alb în mlaștină. O altă dublă nu mai așteptă câinele, ci sări singură din spatele lui Levin. Când Constantin Dimitric se întoarce spre dânsa, pasărea era departe. Totuși, focul o nimerit. După ce zbură vreo douăzeci de pași, dubla se înălță drept în sus și după ce se învârti în aer, bufni deodată pe un loc tare, ca o minge aruncată. De aici iese ceva, gândi Levin, vârând în torbă dublele calde și grase. Ce zici la socca, facem treabă? După ce se încărcă pușca, Levin porni mai departe. Soarele ascuns după nori, răsărise. Pierzându-și strălucirea, Luna înălbea pe cer ca un nou oraș. Nu se mai zărea nici o stea. Argintii mai înainte, sub rouă, cele păreau acum de aur. Rugina apei părea chihlimbar. Albastriul ierburilor se topise într-un verde gălbui. Păsările de baltă roiau în stufărișurile de pe lângă părâu, care scăpărau de rouă, întinzând umbre lungi. Un uliu se trezise. Stătea pe o căpiță, întorcând capul când într-o parte, când într-alta, și arunca uneori priviri nemulțumite peste baltă. Stâncuțele treceau în zbor spre câmp. Un băiețaș cu picioarele goale mâna caii către un bătrân care se ridicase de un suman și începu să se scarpine. Fumul împușcăturilor pușcăturilor punea pete albe ca laptele pe verdele ierbii. Un băiețel se apropie fugat de levin. Nenei, au fost rațe pe aici! îi băiatul și porni mai departe după dânsul. În fața acestui băiețaș care îl privea cu admirație, Levin simți o plăcere îndoită să împuște încă trei becațe, una după alta. Capitolul 13 Superstiția vânătorilor, care cred că dacă primul foc tras este norocos, vânătoarea va fi bună, se dovedia fi temeiată. Levin, obosit, flămând, dar fericit, se întoarse la căsuța din sat peste ora 9. După ce bătuse vreo treizeci de verste, cu nouăsprezece bucăți de vânat nobil și cu o rață pe care o spânzurase la brâu, pentru că nu mai încăpea în torbă. Dovară și săi de vânătoare se treziseră de mult. Abusese se timp să le vină pofta de mâncare și să ia gustarea de dimineață. Stați, stați, știu că sunt nouăsprezece!" spuse Levin numărând încă o dată becațele și dublele, zgârcite cu picioarele încârligate, pline de sânge, închegat, cu capetele sucite într-o parte. Din aerul lor mândru pe care l-a când se ridica un în zbor înaintea lui, nu mai rămăsese nimic. Socoteala era bună. Invidia lui Stepan Arcadici îi făcu plăcere lui Levin.